Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kontti Second Hand-ketjun kanssa. Tervetuloa täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podcastissa saat vinkkejä selkeämpään arkeen vähemmällä tavaralla. Teemoina erityisesti ostokäyttäytyminen, karsiminen ja järjestely sekä ammattijärjestäjän työ. Hei, sä kuuntelet jaksoa 49 ja tänään aiheena kaos ei ole sinun syysi. Vieraana koko kansan järjestäjä Laura Holmström. Jos olet tekaa kertaa kuulolla, niin olen tavaravalmentaja Sanna Koskinen. Autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja etäapua saat minne vaan. Lisäksi mä pidän erilaisia webinaareja ja koulutan uusia ammattijärjestäjiä. Olen tavaravalmentaja ja ennen kaikkea ison perheen äiti. Mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin. Järjestelyyn löydät tavaravalmentoja.fi sivun blogeista ja podcasteista sekä tavaravalmentajan sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tämän jakson lopussa kuulet tärkeää tietoa järjestelyakatemian kevään 2024 modernin ammattijärjestäjän koulutuksesta, eli jossa rakastat järjestelyä ja olet ajatellut, että siitä haluaisit itsellesi uuden ammatin tai ainakin lisätuloja, niin kuuntelepa jakso loppuun. Tänään tosiaan jakso aiheena Kaos ei ole sinun syysi. ja Mukana Laura, tekaauksen kesyttäjä. Holmström, tervetuloa hei Laura mukaan. Kiitos Anna, ihana olla mukana ja sun kanssa on aina niin mukava keskustella. No oli kyllä ilo nähdä nyt vuosien jälkeen tuolla jäsenpäivässä ihan todella, vaikka tuntuu, että olisi nähnyt monestikin, mutta ei sit livenä kuitenkaan. Niin, se on tämä ihmeellinen tämä nykyaika, että pystytään kuitenkin somen välityksellä pitää niin sanotusti katsekontaktia. Ja semmoista niinku, tulee se tuttuus sieltä sitten. on niin oivia, oivia juttuja, mitä ilolla seuraa. Ja nyt mä en tiedä itse, että tykkäät, että kaikki yhdistää sut tuohon kaauksen kesyttäjiin, mutta kyllä mä olin niin tässä lokakuun alussakin asiakaskäynnillä jolloin viimeksi asiakas sanoi, että siitä tuli Kimmo, kun katoin kesällä sen kaauksen kesyttäjät, ja sitten mä tajusin, että tätähän mä tarvitsen, että en mä tarvitse siivoojaa, vaan niin kun nyt ruvetaan raivaa ja käymään läpi ja vähentää tavaraa, että se siivoja sitten joskus pääsee tänne, kun ne lattiat näkyy ja on sitä pintaa, mitä siivota. No rehellisesti sanottuna, eilen mä olin asiakaskäynnillä, ja siellä sitten loppujen lopuksi mun on tapana aina kysästä, että mistä sä nyt sitten löysit? Mut ja tota, no eiköhän sieltä tullut tämä, että olen katsonut sun ohjelmaa. Se on aina niin äh, vietä ylentävää, että mun ohjelma, niin ihan niin, <totilainen> <totilainen> <totilainen> yeah, kuin siinä. Tota, mutta näin, että... eikä sitten vielä se, se niinku vähän sama kuin sulla, että asiakas kertoi, että hän tarvitsi sisustus silmää ja sisustus niinku ammattilaista tähän suunnittelijaan. Mutta hän totesi, että ei ettei voi, että kyllä tämä tavaramäärä pitää niinku osata vähentää. Ja hänelle ei ollut niinku prioriteettina itsellään arjessa se, että tavaraa niinku vähennetään. Hän halusi antaa niinku sitä vapaa-ajastaan lapselleensa, Se oli mielestäni ihana ajatus. Et hän sitten niinku käytti otti muutamia tunteja sitten työpäivästä ja kertoi töissä, että nyt on tämmöinen projekti, että tehdään tämä, että saadaan kerralla ikään kuin selkeä näiden tavararyhmien kanssa, että otetaan ammattilainen apu, että sopiiko, ja pommohan näytti vaan peukkua, että tehdään, tehdään näin, että pieni lapsi kuitenkin tarvitsee sitä vanhemman läsnäoloa toisella tavalla. Ja mä olin tosi iloinen tästä, että, että ikään kuin tämä meidän ammattikunta, ammattijärjestäjyys, alkaa olla jo se, että hei, että ennen kuin, niin kuin tiedätkö, lähdetään pohtimaan niitä sisutuksellisia asioita, niin hei, tavaramäärä pois, ylimääräiset ja sitten pystyy vasta niin kuin, hahmottaa oikeastaan mitä omistaa ja hallinnan tunnekin on ihan erilainen. Kyllä, ja parhaassa tapauksessa tuossa niin välttyy ostamassa niin kuin, jonkun kokonaisen kalusten niin turhaan, että, että ja vaikka vaik sitten hankkisikin jonkun, niin sitten se on nimenomaan tuo hallittavuus ja, ja ehkä esteettisyyskin sitten osalla tärkeä osa siitä. Nimenomaan, ja sitten se, että, että on hyväksynyt ehkä jotain Asioita kotiinsa on saatu jotain kaappeja, hyllyjä, mutta sitten kun onkin tämä arki toisenlaista tietyllä tavalla, kun on pienempiä lapsia tai tällä, tällä tavalla, niin lähdetään kyseenalaistaakin sitä toimivuutta, että aukeako kaapin ovet, onko niitä helppo käyttää ja sitä mukaan sitten ruvetaan pohtimaan, että hei, että mitä tänne voisi laittaa, että ei tulkisi, tuntisi niin kuin itsensä sille tunkemaan, vaan niin kuin taas turhaa tavaraa pois silmestä johonkin vaan niin kuin sinne päin olevaan kalusteeseen, vaan sit niin kuin sen tavaran kautta pohditaan myöskin omia tarpeita. Joo, ja tuosta niin poimintona vielä toi, toi niin kuin, että mikä on to todellinen tavoite, se, että on aikaa sen perheen kanssa, ja tähän on myös tänä syksyn paljon törmännyt, että, että kaikki kohteet ei suinkaan ole tämmöisiä, tämmöisiä, että lattia ei näy lainkaan vaan niin kuin on kyse, että on joku tietty tila, mikä siellä arjessa ärsyttää ja painaa mieltä ja vähintään siellä takaraivossa kummittelee, että kumpa, kumpa toi olisi niin kuin, äh, kondiksessa, kumpa mä tietäisin, että mistä mä lähden etsiä sitä haalarin, tai onko mulla sitä 98 kokoa. Nyt se pitää ostaa paniikissa, kun, kun talvi jo tuli, että tota, toi on ihana, että ihmiset miettii sitä, että mitä, mitä he oikeasti haluaa tehdä ja käyttää siinä apuvälineenä ja apuna sitten meitä. Kyllä, sitten on niin ihanaa se, että, että voidaan, kun sitä tilaa tulee, kun tavaraa vähennetään, sitä turhaa otetaan pois sieltä yläkaapeista esimerkiksi niin jotain semmoista, että ei, että tunnearvo voi olla tietysti itsellä kovempi kuin sit mulla ulkopuolisena, mutta sitten kyseenalaistetaan ääneen asioita, niin rupeaa miettimään, että hetkinen, eihän äh mä nyt näitä karkkilaatikoita niin kuin täällä niin säilytä, vaan jos me joskus tarvin tai jotain ikivanhoja, oman aikakauden lelutuotteita, mitkä sitten on jo päät ja muut halkee niistä leluista. Että tavallaan niin kuin, mitä, mitä minä haluan mun arkeeni, niin on se niin kuin asiakkaan näkökulmasta sitä helpotusta. Ja puhuttiin isommista vaatteista ja niistä tarpeista, että hei, että lapset kasvaa, niin se yläkaappi nimenomaan voi olla se hetken varasto niille tuleville, että hei, että tämä on nyt se tämän Tota niin, talven haalari, pidetään sitä hetki siellä ylempänä, nyt on ne syysvaatteet ja sitten vaihdetaan taas niin päittäin, että hei, että ehkä keväällä sit voidaan vielä tätä välikausivaatetta. Tehdään niin semmoista ihan niin mielen takia, mutta myös sen arjen sujuvuuden ja, ja sen niin kotiin tulon niin vuoksi, että on kivempi tulla sinne omaan eteiseen, että hei, että koti on se paikka, missä on sijaa levätä ja tilaa omille ajatuksille. Joo, sä osaat niin hyvin sanottaa, tässä melkein sanattomas, mä en tiedä mistä mä nyt tarttuisin, mutta, mutta tavallaan tulee just mieleen toi, että kun meillä on hirveän erilaisia syitä siihen, että miksi, äh, miksi se arki on kuormittavaa just nyt, ja jos niin mietitään sitä, että miksi se kaos ei ole, ei ole sun syy, niin, niin elämässä on hirveästi tilanteita, mihin sä et voi vaikuttaa, siellä voi tulla niitä tosi surullisia, isoja asioita, yllättäviä asioita, mutta sitten voi olla, että se tosi monella meillä se niin työelämä ja yhdistelmä perhe-elämän kanssa niin on vaan tosi kuormittavaa nykyaikana, ja mä kävin tästä eilen todella mielenkiintoisen keskustelun, kun mä haastattelin erästä henkilöä, joka oli jonossa tuolta, hän missä tämän syksyn koulutuksen, mutta oli jonottanut paikkaa sitten, ja keväällä nyt sitten tulossa opiskeleen, eli Eli tavallaan puhuttiin tästä, että miksi ammattijärjestäjän ala alun perin on edes syntynyt, niin, niin siellä on ollut ehkä nämä niin kuin äärimmäiset ison tavaran hallinta on ollut se juttu ehkä, mutta sitten äh, nyt 30 vuotta myöhemmin tämä nykyaika on sellaista, että se kuormittaa meitä työelämässä, perheelämässä ja sitten kaikki tämä äh, ärsykkeiden virta some ja kaikki ruutuaika, niin se jotenkin, niin kun meiltä vaan loppuu kapasiteetti, me tarvitaan ulkopuolista apua siihen, että saahan tartuttu niihin asioihin, mitkä painaa mieltä. Onhan se näin, että meillä on niin kuin hirveästi valintoja, mitä meidän pitäisi tehdä joka päivä. Että se lähtee jopa siitä, että niin kuin kaupaskäynnistä ensinnäkin, nyt tietysti hinnat on koholla korkealla, niin sielläkin pitää jo valita, että minkä tuotteen. Mä nyt tänään ostan, jotta mun budjetissa olisi niinku välyyttä. Et tavallaan meillä menee ihan totaalisen paljon aikaa tällaiseenkin kuntsimiseen. Plus sitten se, että jos meillä on kotona sitä tavaramäärää, joka sitten estää meitä niin kuin ikään kuin sitä siihen luomaan että Meillä vähän niin tuo järki riittäisi pidemmälle kuin sit siihen, että loppujen lopuksi etsitään aina niitä samoja hanskapareja niin tuntuu siltä, että niin kun se paljous se tulee niin kun joka paikassa ja se imasee. Mä, mä näkisin, ton, niin kun puhutaan tästä nuortenkin hyvinvoinnista ja tästä läsnäolemisen taidosta, niin meillä on ehkä, ehkä aikuisilla myös se, että me, me saatetaan hurahtaa joihinkin juttuihin niin kovasti, että se unohtuu se ympärillä oleva maailma, jonka takia ne kerrostumat saattaa sitten siellä kotona kertoa, myös siitä, että me ollaan niinku, tavallaan meillä on jotain omia kuplia, missä me saatetaan viihtyä ja ne imaseen mukaan ja se vaikuttaa sit meidän omaan toiminnanohjaukseen. Puhutaan dopamiinipiikeistä ja semmoisista, niinku, että me tarvitaan koko ajan jotain pientä nostetta tähän. Maailmassa on niin paljon nyt epävarmuutta ja ihan kauheita asioita. niin Se, se niinku konkreettia, että mistä me revitään se. Joka päiväinen ilo, niin se saattaa just olla se, että me sitten katsotaan ne netflix sarjat niin tunti ja, ja sitten mietitään sitä, että hei, et mihin se aika kulkaa. Että, ja se, sitten tota, se oman arkeen tarttuminen on aika, aika haastavaa, jos saat ensin jotain. Emilia Pariisissa, vai mikä tämä on tämä Emilien Päris-sarjaa? Tota, mm. Tuli, kaikkiin... tuli tottua kesällä <lacht> Ni, kiinni, <lacht> niin, niin sanotusti, niin voi näyttää aika ankeelta se, että eh, mä aina kiellän sen, että ei saa verrata mihinkään, että et oma mm. arkion ja oma elämä on sitä, mitä on, ja se kukaan ei pääse sinne ikään kuin muuta kuin ammattijärjestäjät sitten, mutta <lacht> tavallaan, että pitäisi niin kuin, eh, osata vähän jakaa myös sitä, Huomiota sitten sekä niille perheenjäsenille että kommunikaation taitoa myöskin. Ja mulla on niin mietinnässä aina se, että on näitäkin tilanteita, missä ollaan asiakkaan kanssa, että oma siisteystaso ei kohtaa puolison kanssa, mutta se meneekin niin päin, että että toinen on niin minimalisti ja toinen on taas maximizer, vaan miten se sanotaan, että, että, että, että toinen sy sysää toiselle koko ajan sitä viestiä, että hei, sulla on liikaa tavaraa, sulla on liikaa tota. Ja sitten kun mä oon mennyt paikalle, mä hetki ennen, että mikäs tässä mättää, että onko se sitten taas se minimalistisuus siellä vedetty niin äärinnilleen. että toinen ei saa suurin piirtein henkeä, kun henkireikä on ollut niin aina se kauneus ja Kauniit asiat, tavarat, vaatteet. Ja ne määrät ei ole mitään huikeita. Mutta sitten taas tämmöinen valkoiseen ja yksinkertaisuuteen taipuvainen ihminen, joka tuskin ku hammasharjaa, niin kokee sitten, että se on niin kuin ihan äärimillään täyssä koti. Ja sitten nämä on niitä yhteen ja sit näistä päästään niihin riita-tilanteisiin, ja lopulta sitten eroon. Et se on ihan niin kuin, mulla on tullut nyt muutamia esimerkkejä tässä ihan lähiaikoina. Että tavallaan se, Unohdetaan se, että mennään niin, kuin niin siihen luuppiin, siihen omaan juttuun ja sitten se kommunikaatio siellä, että mitä se ihmisen ja mitä tälle ikään kuin sitten tämä, joka kokee, että on, niin kuin, sitä, on runsaasti niin kuin, it, niin kuin tavallaan sitä tavaraa ja mukamassa, että on niin kuin, mun mielestä ei, vaan, mutta ihminen on saanut päänsä, että joku toinen käskee hänen päänsä sisällä, että hei, että nyt niin kuin, Luovut tuosta, mutta toinen istuukin jollain. Ei, kun se, on, se pitää säästää, että kun se on niin vanha ja perinteikäs tavara, että siellä on tavallaan ehkä omat vanhemmat toisella puolella ja sitten puoliso toisella puolella. Sä oot itse siinä keskellä. Et ketkä siellä mun päässä niinku riitelee? Mikä on se mun oma mielipide? Ja tätä mä haluaisin niinku korostaa. Sitä omien rajojen asettamista, omien tavaroiden huoltamista ja huolehtimista, omasta hyvinvoinnista ensinnäkin tietysti huolehtimisessa. Se, se niin kuin välillä, niin kuin, että mitkä siellä riitelee, kenen äänet siellä päässä puhuu. Nämä ovat niin semmoisia luuppeja, missä sitten useimmiten ollaan. Joo, syvällistä settiä ja aika isoja asioita, että jos nämä aiheuttaa semmoisia niin jatkuvia konflikteja, jotka jopa johtaa siihen, että ni, niistä ei niinku sitä kompromissia löydetä, vaan, vaan sitten toinen ottaa sitten ne, ne, ne kaksi lusikkaa, joilla kokee pärjäävä, se ja toinen saa ne 20, 20 muuta, mutta tuossa tota, on hyvää pohdintaa siitä, että se on tärkeintä, että löytää sen itsensä sieltä, sieltä, sieltä takaa, ja sitten toisaalta tähänkin minimalismiinhan voi siis koukuttua, ja siis se voi olla yhtä, yhtä niin kuin haitallista pakkokäyttäytymistä tietyllä tavalla se karsiminen ja, ja se, että hakee sitä hallintaa niin kuin vimmatusti sen, sen tavaranhallinnan kautta. Ja, ja sit jos sä just toista ihmistä yrit hallitsemaan, niin, niin se on sitten semmoinen haitallinen tie ja pitää kysyä, että halutaanko tässä niin kuin jatkaa tiiminä ja parisuhteessa vai, vai tota, mitä tässä haetaan tai mitä tässä ehkä sitten sillä haitallisella käyttäytymisellä paetaan. Todellakin, ja toihan on siis ihan, ihan semmoinen niin kuin perustavaa laatoa oleva juttu, mistä pitää lähteä sitten, että kun asiakas tuntuu, että tulee tämmöinen tilanne, että on niin jumissa tässä, että mun, mun silmiini ensinnäkin avautuu tosi viihtyisä koti. Tavaraa ei ole missään esillä. Sitten avataan kaapit. Mä ajattelin, että siellä on kaos, Mutta kun sielläkään ei ole. Eli tavallaan se on niin kuin ihminen sokaistuu myös sille omalle tavaralle niin siinä ääripäässä kuin sitten taas siinä, niin sanotusti semmoisissa tilanteissa, missä, missä se hallinnan tunne on helpommin tavoitettavissa. Ja sitten kun tulee se, että, että mun tehtävä on ehkä just tuoda sitä uskoa asiakkaalle, että hei, että Kysy itseltäsi, missä pidät, missä nautit. No, Sitten saattaa olla tämä visuaalinen puoli, mikä on että on tosi nätisti sisustettu koti, mutta kaapit niinku, niin sanotusti räjähtää verrattuna siihen. Niin Sitten pitää Joo. lähteä, että siirrä se visuaalinen silmä sinne kaapin sisäpuolelle. Tee siitä vaatekaapista vaikka sellainen yksivärinen niin sanotusti, että sä otat ne mustat laatikot niiden läpinäkyvien sijaan. Ja, ja teet sen niinku viimeisen päälle tekstillä ja näin. Ja se on ihan ok, sä voit vaikka väreittää laittaa sun villapaide tai näin, niin silloin sä saat sen mielenrauhan ja sä saat huolehdittua siitä, ikään kuin, mikä se on se sun linja. Et pitää niinku iteltä osata kysyä myöskin tietynlaisia kysymyksiä. Ja sitten taas se, että kenelle toisille riittää se, että et, et tavallaan ne kaapit on semmoisia hautausmaita, että niitä ei avata. Että tavallaan pitäisi olla sit niinku kaikki tavarat niinku suurin piirtein avohyllyllä, että ne on helposti nostettavissa pois ja, mm. ja päälle. Eli se pitää tiedostaa se oman arjen käyttäytyminen ja olla rehellinen myös, Että ei se auta sitten, että sä ostat toisaalta sitten niitä kauniita laatikoita, jos ei se sun kohdalla päde ja toimi. Eli tässä, niin niinku, tässä pitää olla mm. se, se niinku, että miltä se sun yleisilmässä ja kotona saa näyttää, että mikä se on riittävän hyvä ja mikä, mihin sä vertaat? otat sä jonkun somen paineet itsellesi? Ja niin kuin, nämä ovat niin suhteellisia juttuja. Et me, me, se on tosi niin kuin harmaa alue, nyt, millä liittää. <köhö> Joo, tuo on tosi tärkeää. että sit sä voit niin kuin kuvana tykätä jostain kivasti järjestellysestä, kauniin näköisestä, mutta sitten jos sä niin meidät laatikoita, joihin sä et tule ikinä laittaa niitä, vaan sitten sä vain niin survot niitä. Omia vaateita siihen päälle, jos ei toimisi sulla, niin ei siitä ole sulle mitään iloa. Ei, just näin. Kuunnellaan tähän väliin jakson sponsorin terveiset. SPR-kontissa myydään lahjoitettua tavaraa ja tulos käytetään avustustoimintaan sekä kotimaassa että ulkomailla. On tärkeää kiinnittää huomioon siihen, että lahjoitettu tavara on hyvä kuntosta, ja lisäksi myyntikuntoista. Lahjoituksia tehdessä voit käyttää tarkistuslistana näitä seuraavia kysymyksiä. Antaisiko tämän itse kaverilleni lahjaksi? Jos kyllä, onko tämä tavara myös myyntikuntoinen? Jos ei, onko minulla aikaa tai tarvikkeita esimerkiksi korjata tai pestä tämä tavara? Jos vastaat tähänkin kyllä, niin tavara on tervetullut konttiin. Kontti ottaa monipuolisesti vastaan kodin tavaraa ja vaatteita, mutta on asioita, jotka ei sovellu konttiin lahjoitettaviksi. Niitä on likaset ja risattavarat, 70- ja 90-lukujen tietosanakirjat, lääkkeet ja kemikaalit, elintarvikkeet, suuret kodinkoneet ja ATK-laitteet, sekä elokuvat ja pelit, jotka on kielletty alle 18 vuotiailta Hyvä muistisääntö tähän lisäksi on se, että jos olet hankkiutumassa tavarassa eroon siksi, että sillä ei ole enää käyttöikä jäljellä niin ei se sovellu myöskään lahjoituksiksi. Ja se niin kuin, että, että loppujen lopuksi kaikki lähtee sinusta itsestäsi. se, että mikä systeemi vaan, voi olla hyvä joku tarjoaa jotain, että hei, tällä näppärällä keinolla sä onnistut pitämään jonkun asian. Okei, se voi toimia hetken. Mutta se, että jaksatko se vähän tästä rutiini, teetkö sä siitä niin yksinkertaisen helppoa niin hammasarjan, noukkimisen kaapista takaisin paikalle. Et puhutaan just, no tässä oli tapetilla itsellä tämä kierrätyssysteemi, että mikä on paras. No, ensinnäkin se on vaan pakko itse tehdä sille asialle jotain. No, on pakko joskus tyhjentää ne laatikot ja viedä. Et jos sulla on niinku laatikko, missä on kansi, missä tulee lisää kansia, ja koko aika se joudut niinku tekemään hirveästi efforttia ylimääräistä niin sen eteen, niin kas kummaa parin päivän päästä. Siinä on se hirveä pino niitä lehtiä tai pahveja tai mitä tahansa, sen kannen päällä. Ja se kannen sisällä oleva asia, laatikossa näin, on tyhjillään tai siellä on muutama metallikorkki. Eli se on niinku, me voidaan luoda itsellemme sellaista niin kuin mielinrauhaa tekemältä asia valintoa, että nyt kaikki järjestyy, kun mä päätän jotain näin. Mutta se pitää niinku, se on oikeasti vaan se on niin kuin raakaa duuni. Se lähtee selkästään, että nämä asiat se pitää opetella, sit, jos ei niitä, niitä tuota, ole vielä. Tämä on aika, aika tämmöistä äh, rumaakin tekstiä tavallaan, että se lähtee itsestä, mutta niihän se moni asia on. Joo, se on itse itsetuntemusta se, että onnistuu siinä semmoisten rutiinien ja järjestelmien luomisessa, mitkä niin aidosti toimii itsellä ja Yksi puoli, minkä haluan tähän nostaa, mikä tulee, ei aina, mutta kuitenkin toistuvasti esille on se, että et tota, me järjestellään sitä kotiin. Me ollaan päätetty, että tämä tila otetaan haltuun ja tämä, vaikka se pyykkihuolto saadaan nyt rullaamaan. Mutta sitten, jos mä kuulen, että asiakas puhuu edelleen ääneen silleen, että jotenkin negatiivisen sävyyn siis itsestään ja siitä, että kun en mä oo ikinä osannut ja, ja miten tämän oppii ja muuta niin se on semmoinen tärkeä pysähtymisen paikka, se, se mm -hmm. semmoinen niin negatiivinen sisäinen puhe. Eli se ei tavallaan niin riitä, että me toimitaan nyt tässä hetkessä oikealla tavalla, tehdään tätä systeemiä, vaan sitä pitää alkaa niin ensinnäkin havainnoida sitä, että hei, miksi mä puhun itsestäni näin, ja sitten se, että hei, nythän me ollaan just tämän asian äärellä. Ja mulla on tässä ihminen, joka voi niin näyttää, ja, että kuinka kuinka viikata ja kuinka viikata. niin simppelisti, että mäkin pystyn siihen ja mä pystyn pitämään sitä yllä. Ja sitä alkaa kääntää sitä puhetta siihen, että hei, itse asiassa mä opin just tämän asian. Mä osaan tämän, mä pystyn tähän. Ja tämä tulee pysymään jatkossakin näin. Just niin. Ja riittävän ikään kuin helppoja porkkanoita. Ja se tiedosta, siis vaikka kellotat sen ikään kuin sen, kokonaisuuden, se, sehän se tarttuminen on se kaikista haastaviin. Mm. Sä keksit miljoona muuta, just edellä mainitut tota, somet tai mitä tahansa sieltä nyt tuleekaan monta tuntia jaksoja peräjälkeen, niin voihan sä tehdä niin, että hei, kun mä oon tämä kymmenen minuuttia viikannut, mä voin samalla kuunnella tietysti tämä multitaskaaminen, niin toiset tykkää, toiset taas vihaa sitä, että näin neuvotaan, mutta mutta se, mikä toimii sulle, niin anna palaa. Koska mun mielestä, on, mun mielestä kaikista nautinnollisint on todellakin. sulle, on joku mielenkiintoinen aiheessa kuuntelet. sä voit samalla tehdä jotain tosi automatisoitua, Se tiskaaminen tai viikkaaminen tai pölyjen pyyhkiminen. Ihan mikä tahansa sellainen. Että voit hetkeksi myös ikään kuin palautua. Sehän on niin kuin osa sitä oman mielen palautumista, nollaamista. Ja aika edullisin keinon. Ja hyödyllisintä. Kyllä. Ja sitten se, se, mistä niin monesti tulee se morkkis, niin on se tunne, että ei ole saanut mitään aikaan. Ja, ja tämmöisiä kelojahan voi pyöriä silloinkin, kun on, on pyörittänyt ne tiskit ja pyykit ja on pyyhkässyt lattia ja, ja hiekkaa ja muuta. Mutta, mutta tavallaan sitten mun mielestä järjestelyssä on se niin ihanaa, ja siinä karsimisessa varsinkin, kun mä teen tämän kerran, mun ei tarvi enää tätä tavaraa tai vaatet käsitellä ikinä enää, ja siitä tulee niin sellainen tunne, että on saanut niin kuin jotain pysyvää aikaa versus sitten se, että pyyhit hiekkaa, että sä voit imuroida sitä tuolla meidän eteisessä nyt tällä hetkellä semmoisen kolme kertaa päivässä, ja sitä on niin kuin siinä koko ajan. Että ihan samaan... <lacht> Nimenomaan. Tehdään se harvemmin. Mm. Just näin. Ja siis se, mikä on mun mielestä myös, että kun puhutaan sitten että ihmisillä töksähtää se karsiminen, niin, ja kun sä sanoit siinä, että tässä on nyt vieressä ihminen, joka voi opasta ja avustaa, niin siltikin saattaa tulla näitä tilanteita, että mä oon jonkun asiakkaan varastolla tai kodissa, jossa on tällaisia muistotavaroita, niin, niin silti mä saatan sanoa, että jätän noi, Äl, me ei keskitytä nyt niihin, että nyt otetaan nämä muut. Ja sitten asiakas että joo, että nämä on parempi käydä rauhassa läpi. Ja välttämättä sitä rauhassa hetkeä ei tule koskaan. Mutta jos on yksi laatikollinen, niin sen voi antaa myös itsellensä anteeksi. Sen voi antaa olla. Ja sun, niinku, siinä ei ole mitään mun mielestä mittaria muuta kuin sitten, että jos se varasto kursuu niinku niitä vanhoja muistoja, niin sitten voi vähän kyseää ja just sitä itseltää, sitä, että hei, et elääkö mä nyt siinä menneessä vai tulevassa vai onks, olisiko se kuitenkin tämä hetki? Niin kuin, missä oli se tarve. Koska joku tarvehan se ohjaa siihen varastolle, siihen järjestämisen pariin ja ajatuksiin, että jotain tarvitsisi tehdä. Niin älä, ei, ei saa liikaa jumittaa, mutta sitten että hälytyskellot voi soida, että mikä ajankohta todella siinä elämässä on tällä hetkellä. Kyllä, ja toi on tosi fiksuakin jättää niinku yksittäiset mu muistolaatikot niin käymättä tarkasti läpi, koska sitten sillä tietyllä järjestelykäynnillä me keskittään siihen isoon kuvaan, että meillä on se niin kuin, fokus siinä, että, että tästä tilasta saadaan toimiva, sille on merkitystä, jääkö sinne pari laatikkoa jotain. jotain mitä Kyllä, ei just näin. Ja sitten se, että se, sä pääset siihen luopumiseen kiinni, että saattaa olla tosi moni sanoa, että mä oon tosi huono päästään irti mistään. Ja sitten kun tapahtuu se, että yhtäkkiä, niin kuin, no en mä tätä, ei, eikä tämä, tämä voisi olla jollekin muulle hyödyllisempi. Ja, ja sitten, että hei, mua niin surettaa nämä farkut, mä just ostin nämä, mutta ei nämä mahdu. Mä mietin sitten sit niinku monta kertaa, että et loistavaa, että ihminen on tehnyt jo niinku sen, että hän on yrittänyt kirpparil myydä, hän on yrittänyt kavereille ja sitten edelleen ne farkut on siinä. Niin sitten kun sanoo vaan, että hei no, että päästä irti, että et ihan taatusti sä voit lahjoittamalla niin kuin saada sen hyvän mieleen ja sä et enää muistaa noita farkkuja hetken päästä. Ja se, että mä kysyn vielä, että mä pidät sä farkkua, niin tää sanoo, että no en pidä, kun pidän hameita. Niin et se no, mm. että et vaan pitää sitten niinku jaksaa kyseenalaistaa sitä omaa elämää. Tulee se lupa luopua. Niin, se on hyvä. Ja luopumis, niin kuin, tota, tavallaan semmoinen, että elämähän on oikeastaan pelkkää luopumista. Loppujen lopuksi. Sä, sä luovut koko ajan jostain, joka ajan jaksosta, tai että sä huomaat, että kun vanhenee, niin tässä on tämä. No, silloin oli se, että et sä ole enää se sama. Ja, mutta mutta sitten toisaalta sä voit ottaa niinku fiiliksen siitä, että hei, et onneksi ei tarvitse olla. Et nyt on tämä ja nyt nautitaan tästä hetkestä. Et siinä, siinä, niinku, siinä on tietyllä tavalla... Aika syvällisiä asioita, mitä pitää käydä <num> niin näiden tavallisten, arkisten tavaroiden parissa. Ja siksi se onkin niin hankalaa. Niin, ja sitten se on ehkä kuitenkin se ihanuus siinä, että aina kun luopuu, niin saa jotain. Ja todennäköisesti jotain parempaa hmm. siihen tilalle. Niin on, siihen pitää vain usko, jaksaa uskoa. että se, tota, se, Sä vielä myöhemmin ymmärrät sen, että minkä takia joku oli niin, niin hankalaa ja vaikeaa. <num> ja sitten kerrotaan sulle vasta muutamia ehkä vuosia perästä. Tässä alkaa olla mun niin, niin nyt tämmöistä niin, hyvää, syvällistä koontia, että alkaisiko olla hyvä aika niin kuin, laittaa jaksoa pakettiin. Mitä sanoisit niin kuin, punaisena lankana tämän päivän keskustelusta? No se, että tota, mielellään kuuntelisi sitä omaa sisäistä ääntä sellaisella ää, niin kuin, voisiko sanoa äidillisellä korvalla, tai semmoisella, niin kuin, että sä haluat, niin kuin, että se pieni ihminen siellä sisällä tarvitsee tukea, ja jos et sitä itse pysty itsellesi rakentavasti niin kehittämään, niin silloin voi olla, me voidaan olla hyviä avuksi, mutta että tavallaan, että sisäinen ääni ja ne tunteet, ne ei ole, ne ei ole valitettavasti aina todellisia. Eli se, se mikä, se ei ole totta välttämättä, mitä se sun, joku mantra siellä hokee, että kyseenalaista se ja, ja ota kiinni tästä päivästä, sillä tämä päivähän on niin kuin korvaamaton. Ne tavarat voidaan, aika monia asia voidaan korvata, mutta tätä hetkeä ei korvaa mikään. Kiitos Laura. Kiitos Sanna. No niin, lupasin vielä tähän loppuun kertoa Järjestelyakatemian kevään 2024 koulutuksesta. Ja jos rakastat järjestelyä ja haluaisit vähintään lisätuloja kenties uuden ammatinkin siitä, niin pysy kuulolla. Tästä koulutuksesta sä tuut saamaan vankan teoriapohjan järjestelystä, luopumisessa tukemisesta, tietotaitoa erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Tämä onkin yksi useimmin kysyttyjä kysymyksiä, eli miten tämä ero on muista koulutuksista, niin se, että tässä otetaan huomioon kaikki asiakasryhmät hamstraajista, visuaalista järjestystä haluaviin ja kiireisistä perheellisistä sinne nepsy-haasteisiin. Saat ammattitaitoa auttaa asiakasta, oli kyseessä sitten karsiminen, järjestyksen luominen tai se esteettinen viimeistely. Teet itsellesi selkeän toimintasuunnitelman, jonka avulla löydät ensimmäiset asiakkaat ja tulet itsellesi varmuutta luontevaan tapaan myydä ja markkinoida. Saat myös todistuksen että olet valmistunut professional organizeriksi ja tämän ansiosta pystyt myös hakemaan sitten Suomen ammattijärjestäjät ryn jäseneksi, mikäli niin haluat. Tutsaamaan tietosjärjestelyakatemian sivuille vähintään vuodeksi päättäjäisten jälkeen. Ja näkisin, että tämä koulutus sopii sekä yrittäjäksi tähtäville että sellaisille, jotka haluavat tätä tehdä sivutoimisesti. Erityisesti tuolla sosiaali- ja terveysalalla tämä koulutus antaa valmiuksia hyödyntää opintoja myös nykyisen työn ohessa. Esimerkiksi tässä syksyn koulutuksessa on mukana useita nepsyvalmentajia ja toimintoterapeutti, mutta on mukana myös hallinnollisia toimistotöitä tekeviä ja kaikkea siltä väliltä. En ole suinkaan ainut kouluttaja, eli mukana on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja ammattijärjestäjä Emma Lahdensuu, konmarikonsultti Niemi, viestinnän ammattilainen Laura Tirkkonen ja yrittäjä, ja Mari Sestra. Käy katsoa tarkemmin tuolta jakson yhteydessä olevasta linkistä, miten koulutukseen haetaan ja ennakkohaku tähän kevään koulutukseen on juuri nyt auki. Näillä näkymin tästä kevään koulutuksesta tuleekin vuoden 2024 ainut koulutus, koska siellä on muita projekteja tulossa ja jotka on tällä hetkellä neuvottelujen alla, mutta, mutta näillä näkymin tosiaan. Vuoden 2024 ainut koulutus tulee olemaan tämä kevään koulutus. Koulutus toteutetaan etänä, joten siinä mielessä ei ole väliä, mistä päin olet siitä huolimatta. Pidän ryhmäytymistä tosi tärkeänä ja pääset heti osaksi tämmöistä WhatsApp-porukkaa sekä tätä meidän omaa yhteisöä. Otetaan loppuun vielä pari kommenttia, miten meidän syksyopiskelijat opiskelijat ovat asiaa kokenut. Niina kirjoittaa näin, koulutus on ollut tosi tehokas ja innostava sisällöltään. Se on valmentanut hyvin asiakaskäynteihin. Iso plussa siitä, että on ollut etämuotoisena, jolloin on ollut helppo sovittaa työssäkäynnin ja lapsiperhearjen rinnalle pienin järjestelyin. Tiina puolestaan kirjoittaa, että koulutus on ollut tähän mennessä äärimmäisen antoisa. Sannan tyyli on rauhallinen ja selkeä hyvin opittavassa muodossa. Vierailevat kouluttajat ovat tuoneet siihen mukavan oman lisänsä. Ryhmätyöt on olleet antoisia, kiva, että niitä pystyy etänäkin järjestämään. Suuri ihmetys on ollut, kuinka paljon tässä onkin kyse ihmismielestä, eikä niinkään tavaroista, vaan siitä, miten me niihin suhtaudumme. Kun saamme ajatuksemme järjestykseen, on helpompi hallita kaosta ja ryhtyä hommiin. Ammattijärjestäjä onkin ehkä ennen muuta ihmismielen järjestäjä. Tämmöisiä ajatuksia tämän syksyn opiskelijoilta ja laito viestiä, mikäli jokin jää vielä mietityttämään ja tutustu tarkemmin jakson yhteydessä olevasta linkistä. Kiitos vielä jakson sponsorille, Kontti Secondhand-ketjulle. Tutustu jakson yhteydessä olevista linkeistä tarkemmin kontinkin toimintaan ja löydä oman alueesi toimipiste. Jos pidit tästä jaksosta, käy ihmeessä jättämässä Spotifyssa helposti tähdillä arvostelu tai jaksokohtaisesti kommentti. Apple Podcastissa voit laittaa tähtiä ja Lisäksi sanallista vinkkiä siihen, kelle tätä podcastia suosittelisit. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen täyttä tavaraa podcasta. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.